та ще в метеликові і рукавичках, незмінних атрибутах світила європейської лінгвістики. Фон Лібх зробив для мовознавства приблизно те саме, що Лакан для психіатрії. Він вважав, що вивчення фундаментальних основ мови має значно тісніший стосунок до психології, ба навіть до метафізики, ніж до будь-якої іншої дисципліни. У цьому аспекті фон Лібіх був овіяний ореолом певної містичної слави, чим наче утверджував незбагненні традиції Відня з його антропософією Штайнера, безодніми вершинами Майрінка та іншими окультними лицарями давно минулих часів. Отже, фон Лібіх був галантною персоною. У своїх лекціях, хоч би яким гострим було вістри дискусії, він завжди коректно відгукувався про опонентів, умів підмічати їхні сильні сторони і прославляв їх здобутки. Це повністю підкорило Стефана Лян на той час студента третього курсу мовознавчого відділення у Віденському університеті. Саме на цій блискучій феноменальній лекції, після якої обертом ішла голова, Лянге почув ім'я Себастьяна Штокенгайзена. Прозвучало воно як ім'я ніяк невизначальне, то був перелік аномалій сучасного мовознавства. Розповідаючи про передній край лінгвістики, фон Лібіх, як завжди, мислив широко і глобально. Піддавши критиці вивчення піджинів і спостережне мовознавство, він сформулював декілька провокаційних тем на стику нейролінгвістики і мов штучного інтелекту. Хтось зі студентів запитав про теорію вродженого нахилу людини до мов. Ішлося про фізіологію мозку і квантову теорію, про генетику і теорію універсальної граматики. Від такого поєднання дисциплін Стефан відчув солодкий війчий, перед неозорими полями власної безграмотності. Його конспект розбився дедалі менше, зв'язним із дедалі більшою кількістю перехресних посилань і знаків оклику. Врешті пан професор торкнувся маргіналів від науки, які, тим не менше, зуміли поставити деякі фундаментальні філософські запитання лінгвістики особливо гостро. Серед інших диваків професор згадав, і Себастьяна Штукенгайзена, галицького українського мовознавця німецького походження, родом із Дуклі, Лемківщина, сучасна Польща. Мабуть, щось в інтонаціях пана професора викликало схвилювання у Стефана, тож, конспектуючи, він підкреслив це ім'я подвійною лінією. І на цьому все. Потім уже на п'ятому курсі, коли настав час задуматися над темою для докторської, Стефан мав намір іти в аспірантуру і продовжити заняття наукою, він вирішив, що авторитет фон Лібіха є достатньо вагомим, аби взятися за когось із заявлених ним маргіналів лінгвістики. Чому б не розглянути ті проблеми, які були сформульовані десь на периферії науки, якщо їх не розв'язано ще й досі? Науковий керівник схвалив його вибір. Праць Штукенгайзена професор Целян не читав, одначе неодноразово зустрічав посилання на них. З огляду на те, що тема була практично. Недослідженою. Керунок роботи видавався цікавим як самому Ляне, так і панові професору.